Мене звуть Костянтин. Я читаю в голос, і іноді це комусь подобається. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Особливо дяка тим, хто став спонсором каналу. Примарний політ. Розділ 21. Годинники синхронізувались. Єгар підступив до парашютного рюкзака. Він натягнув ремені, і міцним ударом бахнув по важкій металевій нагрудній пряжці, потім затягнув, стримуючи петлі навколо стехон. Здавалось, що він несе великий мішок вугілля на спині, але це лише початок. Перші стрибки хейхов робились за допомогою системи з важким рюкзаком на спині, це робило стрибуна надзвичайно важким. Якщо він з якихось причин втрачав свідомість під час стрибка, маючи всю вагу на спині, то перевертався під час вільного падіння, а парашут налаштовувався на автоматичне розкриття на певній висоті. Проте, якщо стрибун знепритомнів і падав спиною вниз, парашут відкривався під ним, а отже і огортав стрибуна, потім падіння вниз. Як камінь. На щастя, єгр з командою використовували набагато новішу систему BT80, важкий рюкзак висів у міцному полотняному мішку, прикріпленому до передньої частини стрибуна. Таким чином, якщо він знепритомніє, вага змусить його перевернутись уперед обличчям до землі. Парашут спрацює автоматично і відкриється над ним. Просте і геніальне рішення. Помічники метушились навколо єгора, затягуючи ремені та вносячи найдрібніші корективи в вантаж. Це було життєво важливо. Під час такого стрибка вони дрейфуватимуть до години. Якщо вага буде незбалансованою, або ремені розв'яжуться, то вся ця конструкція зміститься та натре плодь до крові, а можливо, навіть виведе з рівноваги. Останнє, що потрібно було Єгеру, це приземлитись в джунглях з хворим і пошматованим пахом або плечима. У спекотних і вологих умовах рани гнояться. Тож будь-яка така травма може означати для потерпілого кінець експедиції. Єгер натягнув масивний парашолом. Помічники прив'язали його особистий кисневий балон до грудей і передали маску, яка була з'єднана з ним ребристою гумовою трубкою. Єгер притиснув маску до обличчя і різко вдихнув, щоб перевірити, чи добре вона герметична. На висоті 30 тисяч футів кисню було мало, якщо взагалі був. Якщо дихальна система вийде з ладу хоча б на кілька секунд, він буде трупом. Єгар відчув дикий приплив ейфорії. Чистий, холодний кисень ринув у його мозок. Він натягнув шкіряні рукавиці, а потім товсті рукавички Гортекс, щоб захиститись від пронизливого холоду великої висоти. Він стрибатиме зі своїм дробовиком банелі М4 зі складним прикладом, перекинутим через ліве плече стволом донизу і надійно закріпленим. Під час стрибка завжди є можливість втратити речі, а в цьому випадку важливо надійно тримати під рукою основну зброю. Навряд чи цього разу на місці приземлення будуть якісь ворожі солдати, але треба зважати на неконтактне плем'я індіанців Амахуакуа. В останню ознаку своєї присутності вони випустили стріли з отруйним наконечником у групу золотошукачів, які заблукали в їхніх лісових володіннях. Ті втекли, рятуючи життя, ледве доживши до того, щоб розповісти цю історію. Єгер не звинувачував індіанців у тому, що вони так рішуче захищали свою землю. Якщо все, що коли-небудь показував їм зовнішній світ, це незаконний видобуток золота і, швидше за все, заготівля лісу, то його симпатії повністю переходили до індіанців. Тому що видобуток корисних копалин і вирубка лісу призвели б до забруднення навколишнього середовища і руйнування їх лісового будинку. Але це означає, що будь-який чужинець, який проникне на територію індіанців, включно з єгором і командою, неодмінно сприйматиметься як ворог. Особливо, коли вони впадуть з небес прямо в саме серце світу племені. І правда ще в тому, що Єгар не мав реального уявлення про те, з яким ворогом, якщо таки є, вони зіткнуться, коли опиняться на землі. Хоча служба і навчила його завжди бути готовим. Ось чому він взяв дробовик ідеально підходить для ближнього бою в густих джунглях. Постріл – це широкий конус свинцю, тому можливість побачити та націлитись на ворога серед темряви та рослинності не є такою важливою. Просто цілишся в сторону ворога і тиснеш на гачок. Розділ 22. Чесно кажучи, Єгр Добіса сподівався, що якщо вони і зіткнуться з цим племенем, то це буде мирна зустріч. Була його частина, яка закоплювалась перспективою зрозуміти таємниці тропічного лісу, а ніхто краще їх не пояснить, ніж цей індіанський народ Амазонії, їхні знання, отримані протягом незліченних століть, можуть стати ключем до розкриття стародавніх таємниць джунглів. Прикріплений до свого громісткого спорядження, Єгер пересунувся і сів на своє місце. Найближче до рампи. Перший. Нарова наступна, у черзі поряд. Пристебнутий, обтяжений, він відчував себе якимось огидним сніговиком. Було спекотно і клаустрофобно. Він ненавидів чекати. Рампа літака заскрипіла, Трюм перетворився на темний тунель як велетенська сталева труна. Попереду чотиригодинний переліт. І якщо все піде за планом, вони опиняться над зоною висадки приблизно у 09.00 годині Золузькій. Потім десять фігур, одягнених у зелений колір хакі, обмазані темно-камуфляжним кремом, вистрибнуть з літака. Вони стануть невидимими та нечутними для будь-кого, коли приземляться. Вийде чудовий екшен для телекамер. Але Єгер просто хотів відчути себе краще, лишившись непомітним і невидимим. Літак рванув уперед і почав вирулювати позалитій сонцем злітно-посадковій смузі. Єгар відчув, що літак гальмує і розвертається на місці, щоб повернутися носом до напрямку зльоту. Єгер відчув приплив адреналіну, коли двигуни заревіли голосніше, коли пілот зробив перевірку останньої хвилини і відпустив гальма. Усередині трюму повітря було густе, але єдине, що відчував Єгар на запах і смак, це п'янкий приплив чистого кисню. одягнений у все спорядження хейхо, костюм, рукавички, ремінь, кисневий балон, парашютний рюкзак, шолом, маску, окуляру, він відчував себе жахливо скутим, ніби у пастці треба було зберегти хоч якийсь оптимізм. Кисень, як правило, підштовхує до оптимістичного стану, як сильний алкогольний кайф, але без похмілля після вечірки. Різко змінилось виття турбін, і сі 130 помчав уперед, розганяючись. Через кілька секунд Єгр відчув, що вони вже у повітрі. Простягнув руку. Підключився до переговорного пристрою літака та налаштувався на розмову з пілотом. Це треба було, щоб заспокоїти себе при підготовці до стрибка. Швидкість 180 вузлів. Пролунав голос пілота. Висота 15 сотень футів. Швидкість підйому. У цей момент єдиною загрозою потрапити кудись не туди був шторм, що утвориться над джунглями. На висоті 30 тисяч футів умови будуть майже передбачуваними. Крижаний вітер, але стабільний, незалежно від погоди на менших висотах. Проте, якщо тропічний шторм розгуляється на рівні землі, це зробить посадку неможливою. Якщо виникне щось більше, ніж боковий вітер у 15 вузлів, їм буде важко приземлитись. Парашути тягнули б у бік, а з ними і весь вантаж. І це було б удвічі небезпечніше, оскільки у обраному ними місці приземлення буде небезпека з усіх боків. Могутня річка Ріо-де-Лос-Діос прорізала джунглі, звиваючись то туди, то сюди. На одній особливо звивистій ділянці вона відклала довгу тонку піщану косу, яка лишилась позбавленою практично всієї рослинності. Це була одна з небагатьох ділянок чистої землі на величезному просторі джунглів, тому вони вибрали її як точку приземлення. Але це лишало дуже мало місця для помилок. На одній межі стрункої піщаної коси лежав берег річки, оточений високою стіною джунглів. Якщо хтось зіб'ється з курсу, вони розіб'ються об дерева або їх занесе в Ріо-де-Лос-Діос, а важка вага спорядження потопить. Висота 3500, оголосив голос пілота. Швидкість 250 вузлів, підйом на крейсерську висоту. Йдемо тією річкою на захід протягом наступної години або близько того, сказав штурман. Зрозумів, підтвердив пілот. І подивіться на цей прекрасний ранок. Слухаючи розмову, Єгер відчув, як приплив нудоти, вдарив його по горлу. Ні, у нього не було повітряної хвороби. Він просто був прив'язаний, прикріплений, затиснутий у все спорядження Хейхо, яке вважав дуже виснажливим. Під час тренувань таких стрибків йому довелось пройти серію тестів, щоб перевірити стійкість до великої висоти, низького рівня кисню, та екстремальної дезорієнтації. Його засовували в компресійну камеру, яка поетапно підіймала його до умов, що зустрінуться на висоті 30 тисяч футів. З кожним підйомом на висоту 3 тисячі футів йому доводилось зривати кисневу маску і вигукувати своє ім'я, звання і серійний номер, перш ніж знову надіти маску. Тож йому було цілком нормально. А потім його помістили в страшну центрифугу. Вона була схожа на гігантську пральну машину на стероїдах. Його крутили швидше і швидше, поки він не опинився на межі втрати свідомості. А перед тим, як втратити свідомість, зір зник у роздробленому калейдоскопі сірого. Центрифуга була чистим жахом, що викликав блювоту. Вони й подарували Єгору відео на пам'ять. І, звичайно, це не була мелодрама. Він дивився на себе з виряченими очами, з обличчям, що стало видовбаним і скелетним. Він бачив, як у його щоки тріпотіли, а риси обличчя спотворювались. Центрифуга була близька до того, щоб зруйнувати Єгара, то розкромсати його на частини. Він був людиною, яка захоплювалась відкритою природою тож ненавидів заповзати в цей закритий металевий барабан, в задушливу сталеву труну. Схоже на в'язницю, схоже на могилу. Єгер ненавидів бути ув'язненим, або якимось чином неприродно обмеженим. Так само, як і зараз, вдягнувшись у все це спорядження Хейхо і чекаючи на стрибок. Він відкинувся на спинку крісла і заплющив очі, бажаючи заснути. Це було перше правило елітних солдат, яке він засвоїв. Ніколи не відмовляйся від можливості поїсти чи поспати, тому що невідомо, коли вона знову випаде. Через деякий час його розбудили. Один з помічників. На якусь мить він подумав, що це вже стрибок. Проте, коли глянув уздовж шеренги стрибунів, то побачив, що ніхто не готується до стрибка. Омічник нахилився ближче і крикнув на вухо. — Пілот йде на корму, щоб поговорити. Єгер глянув уперед і побачив, як фігура обходить штурмана, що сидить на відкидному сидінні в задній частині кабіни. — Пілот, мабуть, передав управління літаком своєму другому пілоту, — припустив Єгер. Він підійшов ближче, нахилився і прокричав, щоб Єгер його почув. «Ну, що ви тут?» «Сплю, як дитина. Завжди приємно літати зі справжніми професіоналами». «Ну, завжди добре пару секунд подрімати», – підтвердив пілот. «Мені тут дещо здалось. Подумав, що мушу попередити». «Нічого не стверджую. Але невдовзі після зльоту у мене з'явилось відчуття, що за нами стежить. Колись нічний сталкер, завжди нічний сталкер». Ну, якщо ти розумієш, що я маю на увазі, Єгр підняв брову. Ви ЗОР 160-й? Авжеж. гаркнув Льотчик. Поки я не став занадто старим і задубілим, щоб більше не бути солдатом. 160-й авіаційний полк спеціального призначення, також відомий як Нічні Сталкери, був передовим американським таємним підрозділом повітряно-десантних операцій. Кілька разів перебуваючи глибоко в тилу ворога, коли погані хлопці дихали в потилицю, Єгер викликав бойовий пошуково-рятувальний вертоліт Суар. — Ви кращі! — сказав Єгер пілоту. — За це вам респект! — Багато разів ваш брат витягав мене з пекла. Льотчик покопався в кишені, і витяг звідти військову монету. Потім втиснув її в руку єгера. Розміром і формою з велику шоколадну монету, таку, яку зазвичай дарують дітям на різдво. А різдво було дуже особливим часом для сім'ї єгера. Але не останнє. Останнє нагадувало пекло. Згадка про це викликала у єгера миттєвий удар болю. Монета Суар відчувалась в його руці холодною, топстою і важкою. На одному боці – значок підрозділу, на іншому – девіз «Смерть чекає в темряві». В американській армії існувала традиція віддавати монету свого підрозділу товаришу по службі. Цьому британські військові, на жаль, не мали еквівалента. Для єгера було честю отримати цю монету. І він був сповнений рішучості пронести її через майбутню експедицію. «Отже, я зробив сканування на 360», – продовжив пілот. «І якийсь невеликий цивільний літак піднявся над горизонтом і стежив за нами. Чим довше він лишався там, в моїй сліпій зоні, тим більше я запевнявся, що у нас хвіст. Літак все ще там, можливо, десь на чотири милі позаду». І ми вже за годину двадцять до стрибка. Судячи з радіолокаційної сигнатури, це щось схоже на джет 85 Продовжив пілот. «Маленький, швидкий, ультрагладкий приватний пасажирський літак. Якщо хочеш, я зв'яжусь з ними і запитаю, якого хріна вони засовують ніс нам в сраку». Єгар на секунду задумався. Як правило, літак, який поводиться подібним чином, виконує розвідувальну місію і намагається з'ясувати, що там задумали хлопці спереду. Багато воєн було виграно або програно завдяки тому, хто мав найкращий розум. А Єгар, наприклад, ніколи не любив, коли за ним шпигували. Є якийсь шанс, що це просто збіг. Можливо, просто комерційний рейс який випадково опинився на тому ж векторі та на крейсерській швидкості, що й ми. Пілот похитав головою. І не сподівайся. Лірджет 85 здійснює круїзи на висоті до 49 тисяч футів. Ми на 30. Це висота стрибка. Пілоти завжди літають на різних висотах, щоб розв'язати конфлікт повітряного простору. А Лірджет Мчить на добру сотню вузлів швидше, ніж Геркулес. Вони стануть для нас проблемою? запитав Єгор. Ну, через наш стрибок. Лірджет проти Геркулеса зареготав льотчик. Я хотів би побачити, як вони спробують. Він подивився на єгора. Але він тримається в нашій сліпій зоні. Навіть не думай, це хвіст. — Давай просто вдамо, що не знаємо, що вони там. Це дасть нам більше можливостей. Пілот кивнув. — Гадаю, ти правий. — А, можливо, це дружнє агентство? — запитав Єгар. — Ну, хоче побачити, що ми тут робимо. Пілот знизав плечима. — Можливо, але сам знаєш, як кажуть. Самовпевненість — це мати всіх негідників. Єгар усміхнувся. Один з їхніх улюбленіх висловів у САС. Добре, припустимо, що ті, хто за нами тягнуться, це не Санта-Клаус з санями. Стеж уважно. І дай знати, якщо щось зміниться. Зрозумів, підтвердив пілот. Так, я піду і буду летіти рівно-рівно, щоб ти міг подрімати. Розділ 23 Єгр відкинувся на спинку крісла і спробував заснути, але відчув себе дивно та неспокійно. З якого боку не думати, він поняття не мав, що робити з тим непізнаним літаком. Він поклав поглибше монету нічних сталкерів у кишеню, а також торкнувся рукою складеного аркушу паперу. Єгр і забув, що він там. Незадовго до від'їзду з Ріо де він отримав несподіваного електронного листа. Звістка від Саймона Дженкінсона, архіваріуса. Оскільки Єгер не брав з собою ані ноутбука, ані смартфона, тому що у джунглях немає електрики чи мобільного сигналу, він роздрукував копію. А тепер знову пробіг оком по словам. «Ви просили мене тримати вас у курсі, якщо я знайду щось цікаве. Q-Archives – Щойно відкрили новий файл за правилом 70 років, авіа-54-дріб-1403а. Коли я це побачив, то не зміг повірити. Це було майже страшно. І мені здається, що якщо б цензори виконували свою роботу ще краще, то цю штуку влада б ніколи не розповіла. Я попросив копію всього файлу, але це зазвичай займає час. Я надішлю електронною поштою повні документи, як тільки їх отримаю. На телефон мені вдалося сфотографувати кілька файлів. Перший про Ганса Камлера, або про СС Крупенфюрера Ганса Камлера, яким він був під час війни. Це ключ до успіху. Національний архів, що базувався в Кью на заході Лондона, містив документи британського уряду за багато століть. Можна було вільно піти і переглянути їх особисто, але якщо є потреба взяти їх з собою і вивчати, то треба було замовляти копії. Копіювати самостійно було категорично заборонено. Той факт, що Дженкінсон крадькома сфотографував документ на телефон, дуже вразив єгора Очевидно, архіваріус мав приховані запаси волі. Або, можливо, Документи були настільки екстраординарними, настільки приголомшливими, як висловився Дженкінсон, що він просто не зміг втриматись і порушив кілька правил. Єгер завантажив прикріплену фотографію Дженкінсона. Там було зображення брифінгу розвідки британського міністерства авіації військового часу. Зверху вибито червоним кольором. «Засекречено!» Тримати в таємниці і ніколи не робити копій. На фотографії документу зазначалось Перехоплення сигналу. 3 лютого 1945 року. Переклад. Спеціальному повноважному представнику Гансу Камлеру, Кріру і генералу Вафенесес. Тема. Особливе завдання Ехрер. Довідник. Акціон Андерфлюк. Операція Політ Орла. Статус вирішальна для війни, цілком таємно. Камлер, як повноважний представник Міністерства авіації Німеччини, повинен взяти на себе командування всіма департаментами Міністерства авіації Німеччини, персоналом, як літаючим, так і нельотним, розподілом і розвитком літаків, а також усіма іншими питаннями постачання, включаючи паливо і наземну організацію, включаючи аеродроми. Штаб-квартира Камлера в Рейхспортфельді стане штаб-квартирою для всього розподілу обладнання та витратних матеріалів. Камлер призначений відповідальним за програму з переміщення життєво важливих галузей озброєння за межі досяжності ворога. Завдання Камлера – сформувати центри звітності «Командос» передислокації, оснастити 200-ту ескадрилью, LKW Junkers, який доручено вивести системи озброєння, евакуювати і транспортувати з метою відповідного перерозподілу, заздалегідь визначені безпечні притулки. Дженкінсон додав пояснювальну записку про те, що LKW Junkers було альтернативною позначкою U390. Наскільки Єгер розумів, Камлер став спеціальним емісаром наділеним надзвичайними повноваженнями, тобто правою рукою Гітлера, уповноважений робити все необхідне. Електронний лист наводив на думку, що Гансу Камлеру було доручено вивести ключову зброю нацистів наприкінці війни, а також заховати її поза досяжністю союзників. І якщо Дженкінсон мав рацію, то засобом для цього Цілком могла стати ескадрилья гігантських військових літаків Ю-390. Єгер надіслав Джанкінсону електронного листа з проханням з'ясувати, що означає весь цей файл на Камлера. Але він не отримав жодної відповіді. Або, принаймні, не отримав відповіді до того, як сів на рейс у серце Амазонки. Він змушений був змиритися з тим, що більше не отримує роз'яснень, принаймні до завершення експедиції. Погода гарна і ясна, курс підходу незмінний. Слова пілота порушили роздуми єгара. У така літака дув дуже холодний протяг. Єгар стиснув змерзлі руки, намагаючись вкласти в них трохи життя. За чашку гарячої кави він би зараз убив. Геркулес знаходився приблизно за 200 кілометрів на схід від місця стрибка. За допомогою купи приголомшливих обчислень, беручи до уваги швидкість і напрямок вітру на висоті 30 тисяч футів і всі висоти між ними, вони розрахували точну точку на небі, з якої потрібно стрибнути. «Стрибок через десять!» – сказав пілот. Єгер звівся на ноги. Праворуч він побачив шеренгу постатей, які так само зірвалися зі своїх місць та протупотіли задубілими ногами, щоб прогнати холод. Він нагнувся і закріпив важкий рюкзак до передньої частини парашютної об'язки, використовуючи для цього серію товстих сталевих затискачів-карабінів. Коли він стрибне, рюкзак залишиться у нього на грудях, підвішений на шківі. — Мінус вісім, — оголосив пілот. Рюкзак Єгера важив 35 кілограмів. Така ж вага парашутного спорядження, прикріпленого до спини. Крім того, 15 кілограмів зброї та боєприпасів, а також киснево-дихальну систему. Загалом до 90 кілограмів. Більше, ніж його власна маса тіла. Єгер з ростом 5,9 футів був відточеним і підтянутим. Люди зазвичай думали про типи елітних сил, як про монстрів, справжніх гір. Звичайно, були й такі, як Раф. Просто величезні. Але більша частина все ж була схожа на Єгера. Леопард – швидкий і смертоносний. Помічник відступив назад, щоб усі його побачили, і підняв п'ять пальців. Стрибок – мінус п'ять. Єгер більше не чув пілота. Він відключився від системи зв'язку. Тепер стрибок коригується за допомогою сигналів руками. Помічник підняв правий кулак і дмухнув. При цьому його пальці розкрились, наче розлога квітка. Він підняв п'ять пальців, блеснувши ними двічі. Це був сигнал швидкості вітру на рівні землі – десять вузлів. Єгер полікшено зітхнув. «Це дуже добре для приземлення». Він востаннє підтягнув ремені і ще раз перевірив спорядження. Помічник блиснув трьома пальцями перед обличчям в окулярах. Три хвилини до стрибка. Пора зв'язатися з Іриною Наровою для тандему. Єгер повернувся обличчям до хвосту Геракла. Він йшов уперед, однією рукою тягнучи важкий рюкзак, а другою стійко тримаючись за борт літака. Потрібно підійти якомога ближче до рампи, перш ніж до нього пристебнуть дівчину. Попереду він почув глухий стукіт. За ним послідувало механічне скиглення і крижаний приплив повітря. Пандус почав опускатись, і з кожною секундою збаваючий шторм дув у трюм дедалі потужніше. Ступивши ще крок, Єгар очікував почути перші ноти Вагнера. Бо саме зараз, зазвичай, пілот запускає музику. Замість цього він почув сплеск диких гітарних рифів, за якими через мить послідував стукіт ударних. Потім почувся маніакальний високий голос соліста культового важкого рок-гурту. Highway to Hell, ACDC Пілот був нічним сталкером. Він явно вирішив, що краще підбере музику. Вступ закінчився саме тоді, коли головний помічник підійшов з фігурою до Єгера. Ірина Нарова готова закріпитись. «Хайвей ту Пілот і назва пісні, здавалось, натякали на те, що Єгер з командою вирушили в подорож в один кінець. «Можливо, так і є?» – подумав Єгер. «Можливо, вони справді йдуть в пекло. Куди ще може привезти їх ця експедиція?» Він сподівався і молився, що в джунглях на них чекає набагато краща доля. Проте частина його боялась, що вони стрибнуть у найгірші муки серед джунглів. Розділ двадцять четверта з усіх сил намагався виконати з голови божевільний несамовитий спів. На якусь мить він заплющив очі хоча знав, що поруч висока росіянка з тонкою мускулатурою. Вона була в ідеальній формі, ні грама зайвої ваги. Єгар не знав точно, що він очікує прочитати в її погляді. Побоювання? Можливо, страх? Можливо, паніку? Нарава колись служила у спецназі. Це найближче до САС. Вона має бути холоднокровною. Але Єгер знав, що багато топ-солдат божеволіли, коли були на межі того, щоб стрибнути з рампи в крижану блакить. На такій висоті було добре видно кривизну землі, що тяглась до тонкого як олівець горизонту. Стрибок з рампи Сі-130 – досить складне завдання і в кращі часи. Коли проносишся через усю земну атмосферу, це здається стрибком віри. І іноді це страшенно жахливо. Але коли він зазирнув у крижано-блакитні очі Нарової, все, що Єгар помітив, це нерозбірливий, якийсь незбагненний спокій. Дивовижна порожнеча, рішуча тиша. Так, ніби ніщо. Навіть такий стрибок у порожнечу не може її налякати. Дівчина відвела погляд, повернулась до нього спиною, і підготувалась до закріплення. Вони стали ближче один до одного. У тандемі стрибаються обличчями в один бік. Парашута єгера має бути достатньо, щоб зупинити їхнє спільне падіння і дати їм простір для того, щоб приземлитись. Помічники, що стояли по обидва боки, продовжували закріплювати їх міцно. До цього разу єгер тандемував десятки разів. Всі рази з колегами, елітними солдатами, з кимось, кого він добре знав, і з ким з радістю бився плече об плече. Проте відчував себе далеко некомфортно, ніяково і незручно, коли його пристібнули до абсолютно незнайомої жінки. Нарова була тією людиною, якій він зараз найменше довіряв. Вона головна підозрювана у вбивстві Енді Сміта. Але він все ж зловив себе на тому, що думає про її вродливу зовнішність. І як би він не намагався відволіктись від таких думок і налаштуватись на стрибок, цього просто не відбувалось. Не допомагала і музика, а ACDC продовжувало стукати йому в голову. Єгер повернувся обличчям до порожнечі. Раптом шум з динаміків літака, здавалось, зупинився. Highway to Hill обірвалось. Запала кілька секундна тиша, роздута вітром. Перш ніж Єгер почув новий сплеск звуку. На місці пекельного треку ACDC у трюмі C-130 почав пульсувати унікальний потужний музичний твір. Безпомилково. Класика. Єгер посміхнувся. Пілот деякий час шуткував над ним, але врешті-решт припинив. За пару секунд до стрибка все ж почувся політ Валькірій. Музика штовхнула єгера в минуле. Ще до того, як приєднатися до САС, він був командос у королівській морській піхоті. Тренувався стрибати, і саме політ Валькірій звучав під час церемонії, коли він отримав парашутні крила. Багато разів він стрибав зі С-130 разом з товаришами по САС. І це проголошувала саме ця класична композиція. Неофіційний гімн британських повітряно-десантних підрозділів. Прекрасний трек, як і будь-який інший, під який можна стрибнути під час такої місії, як ця. Готуючись до стрибка, Єгер на мить подумав про літак на хвості. Пілот С-130 більше не згадував про нього. Єгер здогадався, що переслідувачі зникли, Можливо, просто припинили переслідування, оскільки Геркулес перетнув кордон у повітряному просторі Болівії. Ніхто більше не перешкодить стрибку. Єгер викинув всі думки з голови. Він штовхнув на рову вперед до відкритого пандуса. З обох боків помічники прив'язались до літака, щоб їх не вирвало в вітру. Секрет стрибка Хей-Хоу полягав у тому, щоб завжди тримати в руках просторову обізнаність, щоб точно знати, де ти знаходишся. Як першому стрибуну було життєво важливо тримати всіх за собою якщо він загубить когось, то не зможе скористатися рацією турбулентність і шум вітру унеможливлює зв'язок під час вільного падіння. Єгар і нарова зупинились біля самого краю рампи. На кормі вишукувались фігури. Єгер відчував, як серце б'ється, як кулемет. Адреналін підскакував і пропікав вени. Вони зараз на самому краю світу, у царстві зоряного неба. Помічники провели остаточну візуальну перевірку кожної перемички, переконавшись, що жодні ремінці не розчепились, не заплутались і не звисають. Почали вигукувати останні вказівки. «Спорядження з хвоста! Перевірка!» «Десятий готовий!» Вигукнув хтось позаду. «Дев'ятий готовий!» Кожен вигукував свій порядковий номер стрибку і стукав людину попереду рукою. Якщо ж стуку не було, це означало, що людина позаду потрапила в біду. «Третій готовий!» Єгер відчув удар ззаду. Майк Тейл, молодий австралійський оператор, який буде знімати його з наровою. Саме він зістрибне з мініатюрною камерою у шоломі. Перш ніж слова встигли застигнути в горлі, єгр змусив себе закричати: Перший другий, готові. Стрибуни ланцюжком щільніше підійшли один до одного. Якщо виникне у небі занадто велика відстань, вони ризикують втратити один одного у вільному падінні. Єгер глянув на лампочку сигналу. Вона почала блимати червоним. Готуйтесь. Він глянув уперед, зазирнувши через плече Нарової. Суворий, довгастий силует рампи вимальовувався на трі яскравої, гарчливої пащі небес. А там вихор чистого, бурхливого, сліпучого світла. Він відчув, як вітер вириває його шолом і намагається зірвати окуляри з обличчя. Він опустив голову і налаштувався рушити вперед. Краєм ока єгер побачив, як червоне світло стало зеленим. Помічник закричав. «Пішли, пішли, пішли!» Єгер штовхнув на рову уперед, а потім пірнув у повітря. Як один вони поринули в бурхотливу порожнечу. Але коли вилетіли з відкритого пандуса, Єгер відчув, як щось на мить зачепилось. І одразу зрозумів, стався нестабільний вихід. Це могло бути дуже погано. Під час виходу сильна турбулентність додала їм прискорення. Вони почали падати на землю, крутячись по колу, наче якась велетенська божевільна дзига. Єгер намагався зосередитись на тому, щоб відрахувати секунди, перш ніж можна відкрити парашут 303-30 чотири. Але коли голос відраховував удари в голові, він зрозумів, ситуація швидко погіршується. Замість того, щоб стабілізуватись, обертання почало бути нестримним. Кошмар центрифуги всюди, тільки тепер відбувається це на висоті 30 тисяч футів і, по-справжньому він спробував оцінити як швидко вони обертаються щоб побачити чи можна розкрити парашут і єдиний спосіб зробити це підрахувати як швидко повітря перетворюється з синього на зелене з зеленого на синє і так по колу синій означає що вони дивляться в небо зелений в джунглі синій зелений синій зелений синій зелений синій зелений ах Єгар, що сили намагався лишатись при свідомості, не кажучи вже про те, щоб милуватись краєвидом. Розділ 25. План стрибка передбачав, що всі будуть орієнтуватися на парашут Єгара. Таким чином вони спустяться майже як один, зісковзнувши в зону приземлення добре і щільно. Але бачити інших в тандемі з обертанням неможливо. Вони падали на землю, крутячись все швидше і швидше. Зі збільшенням швидкості повітря зростала і сила джи. Вітер рвав голову Єгера, наче шалений ураган. Він почувався так, наче прив'язаний до якогось гігантського некерованого супербайка, який рухався по штопороподібному тунелю зі швидкістю 400 кілометрів на годину. Якщо зважати на вітер, Температура повинна бути мінус 100 градусів. І в міру того, як обертання ставало дедалі сильнішим, Єгер відчував, як сірий колір заповнює очні яблука. Його зір туманився. Він відчував, як задихається. Палаючі легені намагались втягнути достатню кількість повітря з балону. Свідомість і здатність судити про те, де він знаходиться, і навіть те, ким він є, Швидко вгасала. Дробовик грюкав, як бейсбольна бита, а складний приклад бив його по шолому. Дробовик був міцно пристебнутий, але якимось чином відірвався при вільному падінні. Це робило їх ще більш нестійкими. Єгер був на межі втрати свідомості, і він не хотів уявляти, в якому стані перебуває Нарова. Пульс бився у голові а розум хитався від запаморочення та дезорієнтації. Єгер змусив себе зосередитись. Треба стабілізувати падіння. Нарова покладається на нього. Зупинити обертання можна лише одним способом. Він притягнув руки до грудей, а потім розправив їх і ноги у формі зірки. М'язи кричали від болю і тиску. Крик агонії пронісся, але він тримав позу, Намагався стабілізувати їх у тонкому, як бритва повітрі. Принаймні, ніхто не чує, як він кричить. Тут, на даху світу. Якщо він зможе утримувати форму зірки досить довго, їх божевільний штопорний спуск стабілізується, і вони переживуть це. Поступово, повільно, болісно, єгер почав відчувати, що колихання йдуть на спад. Нарешті вони з наровою перестали крутитись. Він змусив виснажений розум зосередитись. Він перегорнувся обличчям до сліпучої блакиті. Синій – це небо. Він матюкнувся. Неправильно. Вони вдвох падають з убивчою швидкістю спиною до землі. Кожна секунда наближає їх на 300 футів до землі. Якщо єгер смикне за кільце зараз, Парашут відкриється під ними, і вони перетворяться на пару трупів, похованих у савані у джунглях. Вони впадуть в джунглі зі швидкістю 400 кілометрів на годину. Помруть. Просто чоловік і жінка в убивчих обіймах. Єгар спробував крутнутись правою рукою і правим плечем. Треба вивести їх на зелений колір. Терміново. Зелений – це земля. Але з якоїсь причини все, що здавалось хорошою ідеєю, стало найгіршим результатом. Ця спроба повернула їх в обертання. Якусь мить він панікував. Якусь мить рука потягнулася до кільця парашута. Але він змусив себе її затримати. Він згадав, як їм це демонстрували за допомогою спеціально виготовленого манекена. Якщо зараз відкрити парашут то це будуть ще більші неприємності. Усі троси заплутаються, наче спагетті намотане на виделку. Ні, це погано. У міру того, як обертання посилювалось, Єгер розумів, що втрачає свідомість. Це центрифуга на гранично великій висоті, без кнопки вимкнення і на стероїдах. Зір почав розпливатись, а розум віддалявся все далі й далі, він був на межі. Зосереться. гаркнув Єгар. Він проклинав себе, намагаючись звільнити голову від сліпучої плутанини. Зосереться, засереться. Тепер дорогоцінною була кожна секунда. Потрібно повернутися до форми зірки і змусити Нарову зробити теж. У них буде набагато більше шансів стабілізуватися таким чином. З нею немає ніякого способу спілкування, окрім мови тіла і жестів рук, він уже збирався схопити її за руки і подати сигнал, чого хоче, коли виснажені відчуття зрозуміли, вона почала жорстоко боротись з ним. Серед усього сліпучого сум'яття щось сріблясто яскраве блиснуло в чистому й блискучому повітрі лезу, ніж командос, готовий до удару в область грудей. В одну мить Єгер зрозумів, що відбувається. Це неможливо, але по-справжньому. Нарова готувалася вдарити його ножем. Дівчина замахнулась. Єгеру вдалося заблокувати удар паруванням правої руки, використовуючи альтиметр. Лезо зісковзнуло з товстого скла і при цьому врізалось в рукав гортекс. Він відчув колючий біль у правому передпліччі. Вона порізала його з першого ж удару. Кілька миттєвостей він продовжував блокувати і парувати, а Нарова дико рубала лезом знову і знову. Вона ще раз замахнулась, цього разу вдаривши набагато нижче. Рука Єгера замерзла, як брила льоду, на частку секунду уповільнилась. Відбити удар йому не вдалося. Він напружився від ударної агонії леза, що глибоко врізалось йому в живіт. Не має великого значення, де вона його вдарила. Якщо вона зараз відкриє парашут за тисячі путів від землі, вони перетворяться на мерців.